Analfabetul, comedie de Branislav Noșeci. Interpretează Toma Caragiu, Coca Andronescu, Florin Vasiliu, Mihai Pălădescu și Horia Căciulescu. Comunicați, vă rog. Maică, dacă... Domnul Mica a venit. A, a venit să trăiești, domnul prefect. Du-te și spune-i să vină imediat aici. Am înțeles. Bună ziua, domnule Mica! Ia loc, te rog. Avem o chestiune importantă, da, domnule Mica. Ați primit vreo de peșă. Da, de la minister, ah. poftim, citește-o. Da. Citește-te, rog, tare, tare. Comunicați cât mai curând posibil, dacă în județul dumneavoastră sunt a... analfabeti. ce zici de asta? Ce să zic? Asemenea lucru, domnul meu, telegrafiază un ministru prin depesche deschisă. Vezi, domnule, mica, unde am ajuns de când avem ministri din ăștia tineri? Cum, domnule? Asemenea întrebări se pun în mod public. Pe vremea când ministrii erau numai oameni cu părul, alb, raportam prin depesche cifrată până și starea timpului. Domnule, ministru, am onoarea a vă raporta că asta noaptea a nins în județul meu. Te întreb probabil de ce cifrat Pentru pentru că s-ar putea, domnul meu, ca ministru Din motive politice să considere că nu e indicat să se știe ca nimeni în județul meu Păi așa să lucra pe vremuri Astăzi însă vezi și dumneata ce se poate comunica prin depeșe deschis <sus> Și acum, domnule Mica, da. te întreb pe dumneata Care ești de aproape patru ani în acest județ și îl cunoști mai bine decât mine Ce crezi? Avem în județul nostru Valamba, veți Analfabet Domnule prefect, bucuros v-aș spune Dacă știi ce înseamnă analfabet Păi, <fie> bravo, păi tocmai asta nu înțeleg nici. Bine, domnule, dar nici măcar nu bănuiești despre ce e vorba păi, ce să știu Cred că e ceva uh, Politic Păi, o bună, oricine cine știe seama că e ceva politic Și după cât se pare ar fi vorba de un partid Dar care anume? Eu am auzit de liberal, de radical, de nihilist, de revoluționar, dar l-am bafăz, de știu An Analfabet, trebuie să spun, cred că în județul nostru nici nu există exact. Dar parcă pot să știi de unde sar iepule, să fie cumva un partid secret ah. Ce zici? Nu există așa ceva în județul nostru Și cu atât mai mult aici și în oraș. Avem noi unul cam într-o doagă E vorba de dogaru Pera A -a. Care ne cam dă de forcă. așa Pe gardianul nostru l-a bătut cu doaga de la butoi Pe comisarul Zveta l și înjurat Dar altfel un om cum să cade Știi, merge la biserică Aprinde făclii la sărbătorile naționale Ascunde dumne domnule Mica Oare regiștea anal... Al an alfabet ăștia sunt potrivnici regimului, statului sau rânduirii noastre, nu ce crezi? Știu, dar ceva nu e în regulă cu ei E bineînțeles că sunt aceiași părere, sigur, dar împotriva cui ar putea să fie? Ce crezi dumneata? Ce știu dumneata? Păi dar cum ar <laughs> <laughs> Ar trebui să vedem ce și-a notat domnul Sveta despre asta Ce vrei să spui? Știți, domnul Sveta când citește ziarul și dă de un cuvânt necunoscut Îl notează, știți, într-un caiet și pe urmă caută să ce înseamnă O face așa ca să se cultive Are un întreg vocabular Ca să se cultive, zici? Da, da E uite, pe asta n-am o foarte frumos în partea lui La să treci. Se vină, domnul Zveta. Uite, spune-i să aducă caietul cu cuvinte străine. Cum ai mai, mai bine îi spun eu. Străine? Străine, da. Străine. Zveta, la domnul prefect, A. ia și uh, uh, vocabularul. Caietul tot de cuvinte străine. Bine, da, da, poate să treci. Îmi pare bine pentru domnul Zveta. Cât trăiește, omul trebuie să învețe Mă bucur să aflu că acestui tânăr Îi place atât de mult să învețe la fel Eram și eu și, ca să fiu sincer Nici nu m-am schimbat Poftim, poftim Intră, domnule Sveta Domnule Bună ziua, dumnezeu, Svetta Aud lucruri frumoase despre dumneata Mă bucur din toată inima, de aceea te-am și chemat <laughs> Avem nevoie de vocabularul ăsta, dumneitare vocabular. vocabular. Uite, de am întâlnit un cuvânt străin Și nu mi-amintesc ce poate să însemne, știi? <laughs> spune ce cuvinte ai, dumneata, la litera A? A? A A, A, -a. Nu sunt după alfabet, nu, nu Le-am trecut aici la întâmplare, în ordinea în care le-am găsit E tu ce iar la rând, știi? Poate că o, o să dăm pe el, știi? Stine, da. Da. Uh, carieră Ce înseamnă? Carieră. carieră, numire în funcție superioară Avanzare uh, Avanzare, ah. <laughs> bine, bine asta, citește mai departe Rival. Rival. <coughs> Rivali se cheamă când doi umblă după aceeași demazelă <laughs> Demazelă, mai departe uh, Criză Asta cum ai lămurit-o Criză da. Criză e atunci când demisionează guvernul Exact pentru că în cazul când demisionez eu nu mai e criză De aceea nici nu-mi eu demisia așa de repede Știi? Mai departe Caceta. Cochetă Ce, -i? Ce -i e? Coqueta e femeia când își ridică fustele E foarte bine asta Mai <laughs> departe Optimism mm. Și pesimism Vedere în roz Și în negru Aici vă dau eu o lămurire mai bună ci că În fața unei bucăți De brânză cu găuri mistul Vede numai brânza Pe câte vreme mistul Vede numai găurile Pune S -a, S -a, vreo, este ești, citesc, Mai, mai departe, da, Anacronism Aici Anacronism când se pune o dată Anterioară pe un act Asta e pentru domnul Mica De ce pentru mine? De ce, ai uitat că ultima hotărâre de despăgubire Ai datat-o cu 20 de zile în urmă, he? Eh? <gâng> fiindcă atunci a loc execuția Prin <gâng> licitație Bine, bine, bine, lasă, lasă, las, ai citește mai departe Da, Perspectivă Cum? Perspectivă Asta ce e? Perspectiva e ceea ce se află doar în scrieri Dar nu și în realitate Așa ceva nu se numește perspectivă, ci manco, manco? Se află în scripte, dar banii nicăieri. Află de la mine, e manco Și pentru manco ajung cu unii la închisoare Încă n-am auzit să facă cineva închisoare pentru perspectivă nicio. Mai departe Nu, nu, o mai departe, ah. să vedem uh, Prostituție Asta înseamnă legături josnice cu femeile A, Adică neobrăzare Păi de ce nu-i spui Da, ar fi mai bine Uite ce, noi nou să putem merge cu vocabularul o să până la capăt vezi ce, cu vocabula, vezi ce cuvinte mai ai acolo care încep cu A Cu A? Cu A Am găsit Asfalt Altceva? Apel Mai departe? Ananas Ana... Domnule da. Micah Ăsta seamănă cu cuvântul nostru Seamănă, da? seamănă. Ia spune-ne, domnule Zveta Ce e ananas? Da, Vă scrie aici da. Da. Ananasul e un fruct care se mănâncă Bun la gust Vezi dacă găsești ceva care începe cu Ana și care nu e de mâncare Exact, exact Nu, nu, nu, nu mai am niciun cuvânt cu A, A Păi atunci la, la ce bun cu vocambularul ăsta dacă nu-i nu omului la nevoie Ascultă, stai stai. stai, stai, stai, poate știi dumneata ce înseamnă cuvântul anal Analfabet. Analfabet. Cum ați Analfabet. Analfabet. Ah, Nu știu, nu, nu, știu. Nu, nu cunosc cuvântul, domnule prefect. Nu le Păi uh, citește telegrama asta, așa poate vei afla? Da. Vă mă rog, răspundeți cât mă nu, nu, nu înțeleg, dar, dar aș zice, domnule prefect, că, că e un cuvânt politic Politic, asta simt și că <laughs> simt nu e politic, cine nu știe că e politic Da Dar ceva mai mult poate poți să ne spui dumneata Vă pot spune ce am observat de când mă ocup cu vocabularul meu Așa, așa, așa, așa Domnule prefect, să știți, toate cuvintele care încep cu an înseamnă ceva pericolos Ha. Ceva vătămător Uh, de antidinastic anarhie angina uh, anticrist Anticariat și ana an ananas Cine știe, unele fructe sunt periculoase Tot ce se poate, tot ce se poate ce Cine ar putea fi așa de periculos În orașul nostru, dumnezeu no, Sunt tot felul de oameni și După părerea mea, inspectorul școlar E un periculos Critică în stânga și în dreapta Nimic nu e pe plat La orice se împotrivește Și nu e înscris în niciun partid Cum și credeți că e ele, Analfabet. Analfabetul tot ce se poate. Să știi că așa e. Cu siguranță că inspectorul e analfabet. Stai stai, stai, stai, stai, stai, stai. stai Că acum înțeleg eu anumite lucruri. Când l-am întrebat, Ascultă, domnule inspector, cum se face că nu te înscrii niciunul din partidele noastre? Știți ce mi-a răspuns? Ce Partidul meu e școala! Ca să vedeți ce zace el, mi nu-mi pe de Ăsta-i în și nimeni alt, unde mai pui că și de mine a vorbit odată Ah, despre contul de la bancă Lasă contul, lasă contul, că a spus el altele și mai și De mult mi-a dat de bănuit Domnule prefect, eu cred că avem un analfabet Altfel, ce rost ar avea telegrama ministrului, nu putem răspunde, n-avem să ne spună pe urmă că n-am vecheat și nu ne-am sinchisit? Ai dreptate, domnule Mica. Domnule Zveta, okay. ia loc și scrie. Da, domnule Domnului ministru de internet, adeveresc primirea de pești din 24 curent, cunoscând prea bine... Domnule Prefect. Da, ce este? Rog, mai rar. Da, da bine, bine, bine, bine, bine, bine. Cunoscând prea bine situația generală ca și cea politică din regiune, Sigur. amonarea vă face cunoscut că aici, în județul meu, nu sunt și nici în oraș, în anal... apare de unul singur și acesta e inspectorul școlar. S -s -s. Rog, transmiteți ce măsuri să iau împotriva acestuia. Prefectul județului. Ai zis? Prefectul județului. Da. Uite cifrul și du-te în biroul dumitale. În cui ușa să nu te tulbure nimeni și cifresc textul. Daizor, domnule Zveta, daizor să termin cât mai repede. Da. Am înțeles mă întorc imediat. Ah, trebuie să spun, domnule, mica parc parc mi s-a luat o piatră de pe <laughs> Păi, cum să-i fi răspuns altfel, domnului ministru? Ce puteam să-i telegrafiez? Nu știu ce înseamnă analba, an, a, anal, a, a, analfabetul. Așa, când va citi răspunsul meu, o să spună: Iată, un prefect care cunoaște situația și județul capul nu-l sale este. Sigur că, așa e, cum spuneți dumneavoastră, nu-mi îndoială. Numai că mie nu-mi place să mă amestec treburi de familie, dar am aflat unele lucruri Vorbește fără în conjur, mi E foarte... Cu nata dumneavoastră ce cu ea? Știți, se șoptește prin oraș că îi face ochi dulci inspectorului școlar hmm? asta e prea de tot! Se vorbește mult de treaba asta și ar putea să vă... ar putea să vă... Să nu cumva cresc între cum nata mea și analfabetul Asta este... Ce... ce cuvânt străin Ne-a spus domnul Zveta în legătură cu femeile Este hmm. cum e, mi se pare... Ananas a, a, a, Da Ana an, an, an, Ananas Ăsta este Ana, cum adică crezi într-adevăr că e ananas între ei, domnule? Nu știu, da Cred că ar fi mai bine să puneți capăt chestiunii. Vezi bine, că am să o fac și fără nicio întârzire Chiar acum Să trec, domnul perfect Tu te și cheamă pe domnișoara Mița Spune-i să vină imediat aici Am o scrisoare pentru ea Mița da Da, da. Știi, domnule Mica, nu vreau să discut de față cu nevastă mea asemenea chestiuni Pentru că i-ar lua apărare imediat Eu am să mă retrag, nu se cade să dojeniți în prezența mea Da, da, da, bine, bine, bine, domnule Mica m chemat, dragă comunate am aflat că ai o scrisoare pentru mine N-am o scrisoare, dar vreau să vorbesc cu tine Da, te ascult Ascultă, în familia mea nu vreau să am ananas Ce ananas? Crezi că nu știu că te întâlnești cu alambafetul La ăla Alambafet? Analfabetul Ah, care e analfabet? Inspectorul școlar Dar e un om foarte instruit Instruit, fiește că e instruit Dar că analfabet Trebuie să știți că e un om foarte periculos te că nu-i Nu fi pentru tine, dar e pentru țară Așa e cum ți-am spus Nu care cumva să te mai văd cu el E analfabet și nimeni de la prefectură N-are voie să mai a face cu el Poți pleca și să nu mai aud Vorbindu-se de chestiunea asta în casă mea Hai, hai, hai, tu de a tu Nu te-a să și gândește la ce Hai s-a trezit domneprofe. Camelbe domnul Zveta? De cine? Zveta. Da, zveta. da, Am terminat de cifra telegrama. Doamne. Ai lucrat cu atenție? Oh, fiți fără să grije. Bine, des o semnes. Acum mă tuș chiar domneata la oficiu și stai ah? lângă telefon și spune transmite totul pe urmă vi și bravo da. bine, des. Du-te, du-te domn Sveta. <sus> Nu Uite, răspunsul lui. Nu m-a lăsat inima și am trimis un bilețel, cerând rându-i să-mi spună dacă este analfabet. Dar cum se face că ai și răspunsul? La ora asta este doamna la școală peste drum. A, și asta o știu. Da, după cum vei știu. Iar acum știu și cine este analfabet. Ei, nu mai spune, da, da. cine e. Citește, citește și dumneavoastră și vei afla. Dar ce ți-închipui că nu știu? Nu, nu. Stimată domnișoare, ja. cuvintul analfabet. Înseamnă o persoană care nu știe nici să scrie Nici să citească Astfel că eu ca inspector școlar Pot fi socotit în cea mai mică măsură analfabet Socot că cineva a vrut să facă o glumă cu dumneavoastră Și v-a în mod greșit acest cuvânt Și stai. Stai cum adică. O persoană care nu știe nici să scrie, nici să citească Cum așa? Pe cum așa? Cine și-a bătut joc de mine? Stai, stai, stai, stai, stai, stai Stai puțin să vin în fire Nu se poate, nu se poate Cine ne jucăm de a uite, boba nu e boba Adineauru spunea cu toții că Stai puțin să-mi amintești cine a fost primul care mi-a spus unde e ăla cu vocabularul? Să-mi e ăla cu vocabularul? Aha, s-a dus cu de pe a Domnul Fuga și vă oprește-l! Da, mă duc Cu vocabularul! S-a trăit, domnul prefect! Chiamă-l imediat pe domnul Mica! Engrozitor! Engrozitor! Uite, uite, uite ce mi-a făcut Sveta cu vocabularul lui Jean Albavetul ăsta! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat că ne-am dovedit cu toți în albavent, uite, citește biletul ăsta Acum spui, o, oh, dar cine îmi spune din aurul inspector? E un om periculos Toți mi-ați capul cu prostic, cu gândul la carieră Nemai mai iar eu m-am luat după și m-am grăbit să trimit ministrului peșa. Stai, poate că l-a plecat, Dați ți opriți o te rog, domnule mica, du-te pe la bușă și spune lui Sveta, să o oprească. Gata! Cu... Gata! Cum? Ai și...? Da, s-a făcut, chiar în fața mea! Pentru numele Lui Dumnezeu, <hie> pentru numele Lui Dumnezeu, <hie> cine te-a zorit așa? Ce Dumnezeu. mă fac, oameni buni? spune și voi ce mă fac? Vă a pierit glasul, dar din aur m Mă sfătuiați, mă ajutați Mă, mă, mă, să pui pe foc o cambulară la să pe cu baștă minte a, -a. Dumneata, domnule, mica, dacă vrei să cine e periculos aici apă, Că cel mai periculos dintre toți ești chiar, dumneata P -a. P -a. Chiar, dumneata, ție, mița, ați iert chestia cu ananasul Dar mie, mie, ce mai pot spune Singura mea mângâiere E că la ora asta, domnul ministru, știe cine e analfabet aici. L-am informat bine și la timp. Ați ascultat? Analfabetul. Comedie de Branislav Nușici. Traducere de Nicolae Popovici. Distribuția a fost următoarea. Prefectul... Toma Caragiu, Mica, Mihai Pălădescu Zveta, Florin Vasiliu Mica, Coca Andronescu Gardianul, Horia Căciulescu Regia muzicală, Nicolae Neagoe Regia tehnică, inginer, George Buican Regia artistică, Paul Stratilat artiste emerit